Музиката е възпитанието на детето. Няколко народни учители посетиха учителя. В разговор с тях той каза между другото. На учителите най-първо трябва да се даде нова музика, която да се употреби като възпитателно средство. При новото възпитание човек ще се променя с музика. Сегашното възпитание остава без музика. Тя се счита за лукс и възрастният казва, че с такива детински работи не се занимава. Днес запознават децата с музиката, с нотите и начина на пеене, но не се е възприели като възпитателен метод. Няма по-мъчна работа от това да възпитаваш хората без музика. То е все едно да месеш брашно без вода. В бъдеще учителят няма да се оплаква от немирството на учениците. Няма да има нужда да им казва «Мълчете!», но щом вземе цигулката ще им засвири, те веднага ще млъкнат. И така той ще може да им говори дълго, а те ще го слушат внимателно и задълбочено. Един учител от града все се оплакваше, че учениците му в седми клас са немирни, но той допускаше грешка като ги нахокваше и ги наричаше, че са много прости и опърничави. Не, той трябваше да им каже нещо друго, от което да спечелят. Откакто започна да им чете стихотворения, учениците му се умириха. Когато децата вкъщи вдигат много шум, майката трябва да отиде при пияното, да изсвири и да изпее Мълчете деца, умирете се! И всички ще млъкнат. Дай на едно дете три ябълки и го накарай да пее. Дай му една дреха и го накарай да пее. Дай му някаква книга и го накарай да пее. И ще видиш едно различие в пеенето му. Музиката може да се употреби като метод за събуждане на заложбите, дарбите и добродетелите на детската душа.